2006. Писати про Рим – це наче взагалі писати. За що не візьмися – всюди безмежність. Про що не пиши – ніяк не помістиш. А якщо поставити собі за мету написання «Романцо Романо» великої римської книги, то слід випрошувати в Господа хоч трохи безсмертя. Інакше ніколи не завершиш. І хто знає, чи взагалі почнеш? На світі є Нью-Йорк, Лондон, Москва, Париж. З ними теж надзвичайно складно, вони також видаються безрозмірними, але в них існують смислові координати, завдяки яким вони все-таки піддаються остаточному описанню, бодай спрощеному. Інакше з Відним або Прагою. Вони хоч і провокують на велетенські наративи, але принаймні не чинять опору. В їхньому випадку йдеться радше про наполегливість і ретельність описувача. Про Берлін уже відомо, що це нотатник. Не беруся судити про Токіо, Делі або Мехіко сіті Хоч пам'ятаю всю гіперокеанічну неозорість вогнів унизу, коли наш літак заходив на приземлення в аеропорту останнього. А з іншого боку, до чого тут число мешканців? У Римі їх чи не в п'ятеро менше, ніж у Стамбулі, однак обидва міста рівні в неохопності. Просто Рим у п'ятеро густіший. От і все. Я не хочу встрягати в цю безнадійну бійку з матеріалом та його обсягом, надто ж коли слово обсяг виявляється абсурдним з огляду на неосяжність. Тому з усіх відпущених мені до сьогодні римських канікул я вибираю той мокрий день наприкінці лютого. І не день як такий, а тільки хвилини, хвилини і секунди того дня. Проте спершу я дозволю собі щось на зразок інтродукції. Коли я ще листувався з І ми одного разу домовилися, що міста поділяються на собачі й котячі. Йшлося не про алегорію, а про фактичне переважання в міському пейзажі одного з видів. «Берлін – це безсумнівне собаче місто», – писав я. «Та, мабуть, і вся Німеччина – собача країна». Берлін тих часів повнився лабрадорами і ретриверами, але не тільки ними і відповідала, що Москва останніми роками також набуває виразних ознак собачості. Зате Ленінград на початку 80-х був однозначно котячим. До того ж, ті коти здавалися нам якимись напрочуд великими і вгодованими, одна з моїх подруг називала їх за це великоросами. Продовжував я обмін думками, дощенто розбиваючи власну тезу з попереднього листа – суть якої зводилася до того, що все залежить від географічної широти, тобто південні міста є котячими, а північні собачими. Афіни, Ялта, Лісабон, сипав я прикладами. Сочі погоджувалась і. Рейк'явік, Стокгольм, Гамбург, писав я, хоч на жаль ніколи не бував у першому, а як би він мені знадобився у цій книжці. «Ой, м'якон, Анадир. відповідала І. Залишалося ще з'ясувати долю міст, які не є ані південними, ані північними. Що робити, скажімо, зі Львовом? У Львові їх порівно, – заспокоювала мене І. Так от, Ленінград, яким його пам'ятаю, є винятком. А Рим – підтвердженням. А може, навіть і не так. Може, всі інші південні котячі міста є підтвердженням Риму? Може, вони є його наслідуванням, його котячою реплікою? Пам'ятаю, як прогулюючись на Палатині, також у лютому, але 2004-го, під проводом зацних сеньорів Ренцо і Гжега, ми весь час опинялися за кілька десятків метрів від певної фрікуватої старушенці. Ми звернули на неї увагу не стільки через її дивнуватий берет і селянські гумаки під елегантним, але неохайним плащем, скільки через незвичні рулади, що їх вона час від часу виводила. Ла мамма дей гатті!» Хотяча мама», – пояснив нам один із сеньорів. У такий спосіб вона їх викликає згущавини. Ми придивилися до рухів дивачки. Переходячи від руїни до руїни, вона ненадовго спинялась і щось витягала з великої цератяної торбеги. Потім розкладала це щось. Чорні боби, як з'ясувалося згодом. На уламку колони чи якому-небудь підмурівковому виступі. Тоді йшла далі, і знову виспівувала той самий сигнал. Тим часом починали вилазити перші коти. На відміну від нас, вони чудово орієнтувалися в тому, що відбувається. Їхня мамма, як завжди у цій порі, принесла їм їстоньки. З кожним нашим кроком їх звідусіль підтягувалося все більше – Великих і менших, рудих, смугастих, сірих, білих, пухнастих і облізлих, тлустих і худих, з натяками на расу і без натяків чорних. Коли ми сходили вниз до Чирко-Массімо, мимохідь ступаючи у сліди їхньої годувальниці, число їх навколо нас вимірювалося вже сотнями. Через два роки, знову в лютому, ось він. Той мокрий дощовий день. Щось подібне влаштував нам Петруччо. Він тоді жив у Римі і, запрошуючи до себе в гості, писав приблизно так. Ми зустрінемося на підступах до театру Помпея, де зарізали Цезаря, а через кілька кроків вип'ємо першу каву на площі, де спалили Джордано Бруно. У місцях, що в них йому випадає жити, Петруччо неминуче обнишпорить усе до останньої шпарини. У Римі це неможливо, але він усе одно боровся і борсався, поки знеможений не поїхав звідти. Петруччо насправді ніякий не Петруччо. Він угорець, а не італієць, тобто в усьому йде до кінця. Зустріч із ним я призначив на п'ятца Венеція, навпроти монументального монумента королю визволителеві. Однак ми спад. Заявилися туди трохи передчасно і через той дощ утекли до великої книгарні Фельтрінеллі на Торре ді Аргентина. Саме там і розшукав нас наш наполегливий керманич Петручо. Щоправда, вже після того, як ми хапонули останній примірник альбому Еттисколло Кантаро. Того, де вона співає розу балістрері. «Якщо ми вже тут, – сказав Петруччо, струшуючи із себе на всі біч дощові краплі, ніби єдиний на весь Рим добряга пес, – то я вам дещо покажу. Йому в цьому відмовляти не можна, хай і в таку негоду. Напроти книгарні не гарні. Це, власне, і є площа Торре Арчентина. Він підвів нас до парапету над ще одним заглибленим шматком ще того давнього міста». Воно залягає на кількометровій глибині під містом сьогоднішнім, але де-не-де раптом виходить назовні і вже не дає про себе забути. Усі ці видимі шматки про старого Риму у 44-му році до нашої ери в ньому налічували мільйон мешканців. Завжди вирізняються двома кольоровими гамами. Сірувато-жовтувато-білою – руїн. І вічно зеленою рослинності. Ми стояли під дощем І дивилися вниз Ну от Ще одна атракція Знову ці поганські храми Їхні уламки, сходи, периметри Знову ці зарості Ця південна зелень Аж тоді Петручо запитав Скількох котів ви бачите? Жодного, відповіли ми «А от там, – він показав рукою, – один. Ні, два. Дві, бо це радше кішки. Ні, три. Чотири. Ого, насправді п'ять!» Насправді ми лише тепер почали їх бачити. Вони позабивалися до всіх можливих прихистків у старих підмурівках, до всіх нірок, дірок і шпарин. Ми стали їх рахувати і робили це страшенно довго, часто збиваючись, але рахунок ішов уже на десятки. Усього їх тут коло п'ятисот, сказав Петруччо і запропонував іти далі. А в усьому Римі, спитав я, коло п'яти тисяч, не змигнув оком Петруччо і сипонув їм з гориці лужменю чорних бобів. У давньому Римі такими підгодовували лемурів нічних мерців що шастою чи темрявою затягували необачних живих до себе в могили